Tilvísjanir til nokkur að sagna kvæða. Um dverga, tíundikabli, blasiða 101. Sjá, vor jörð var ung og yfirgræn fjöll. Ringadróttinsaga, 1, 101. Um beren og lúþýjan, nítjandikabli, blasiða 187. Sjá, þétt var grasið, grænt var tríð. Ringadróttinsaga, 1, 206 um Jærendill og seglingu hans 24. kafli blásið 278 sjá hann Jærendill var sjómannssvinn Hringadróttins saga 1 246 blásið 7